Розділ 8. Лютий 1975 Після вечері Дік Боуден запропонував коньяк, якому Дюссандер потайки дав оцінку поганючий. Але, звісно, нічим цього не виказав, широко всміхнувся і відважив щедрий комплімент. Хлопчику дружина Боудена подала шоколадно молочний шейк. Усю вечерю малий сидів незвично тихо. Тривожився? Так. Хлопчик здавався дуже занепокоєним. Діка і Моніку Боуденів Дюсандер зачарував із першої жмиті, як вони з хлопцем переступили поріг. Малий дуже перебільшив, коли розказував батькам про поганий зір містера Денкера. Саме тому сердешному старому потрібен собака-поводир, із сарказмом подумав Дюсандер. Бо це пояснювало, навіщо він так часто ходить до нього читати вголос. Дюсандер був дуже обережний, щоб не проколотися, і думав, що жодних обмовок не допустив. Вбрався він у свій найкращий костюм. І попри вогкий вітер, Артарит про себе майже не нагадував. Лише зрідка пробігала больова хвилька. З якоїсь абсурдної причини малий хотів, щоб парасольку він залишив удома, але Дюсандер наполіг. У цілому він приємно і доволі цікаво провів вечір із гидким коньяком чи без нього, а на вечері його не запрошували вже дев'ять років. Під час вечері вони обговорювали автомобільний завод весені, відбудову повоєнної Німеччини, про це бо один поставив декілька розумних запитань, і здавалося, що відповіді Дюссандера справили на нього неабияке враження. А також німецьких письменників. Моніка Боуден поцікавилася, як так вийшло, що він приїхав в Америку вже в такому поважному віці, і Дюссандера з відповідною маскою короткозорої скорботи на лиці розказав про смерть явної дружини. Моніка Боуден розстанула від співчуття. Та тепер, попиваючи коньячне піло, Дік Боуден сказав, Містер Денкер, якщо це занадто особисте, будь ласка, не відповідайте. Але мене весь час гризе хробачок цікавості. А що ви робили під час війни?» Хлопчик ледь помітно напружився. Усміхнувшись, Дюссандер простягнув руку і намацав сигарети. Бачив він їх добре, але то було так важливо не проколотися, бодай, у найменшій дрібниці. Моніка вклала пачку йому в руку. «Дякую, дорогенька». «Вечеря була фантастична. Ви чудово куховарите. Моя дружина і та так не вміла». Моніка схвильовано йому подякувала. Тот зиркнув на неї з помітним роздратуванням. «Нічого особистого в цьому запитанні нема». Дюсандр підкурив сигарету і повернувся обличчям до Боудена. «Я був у запасі, починаючи з 43-го і далі, як і всі чоловіки, здорові тілом та застарі, щоб активно служити у війську». Та на той час на стіні вже проступили письмена для Третього Рейху та божевільних, котрі його створили. А, власне, для одного божевільного. Це натяк на мене текел Фаресу Парсін. За біблійним переказом, слова, що проявилися на стіні під час учти вавілонського царя Валтасара, і віщували йому загибель і падіння Вавілону. з урочистим виглядом він задмухнув сірника. «Коли хвиля повернулася проти Гітлера, я відчув величезне полегшення. Величезне. А ж тут він із невинним виглядом, як чоловік на чоловіка, позирнув на Боудена. Доводилося бути дуже обережним, щоб у жодному разі не виявити цих почуттів, не висловити в голос. Я собі уявляю, з пошаною промовив Дік Боуден. Ні, із серйозним виглядом провадив Дюссандер. Тільки не в голос». Пам'ятаю, якось увечері ми з друзями в чотирьох чи в п'ятьох після роботи зайшли випити в місцевий Радскелер. То вже були часи, коли не те, що шнапсу в день зі свічкою не знайдеш, а навіть пива. Але того вечора нам пощастило. У барі було і те, і те. Ми знали один одного 20 років. Один із нас, Ганс Гаслер, побіжно зауважив, що, можливо, фюреру дали невдалу пораду відкрити другий фронт проти росіян. Я сказав, «Гансе, Боже, правий, думай, що кажеш». Бідолаха Гансу весь поблід і різко змінив тему, а через три дні зник. Відтоді я більше ніколи його не бачив, і, наскільки мені відомо, ніхто з тих, хто того вечора сидів за нашим столиком, теж. «Який жах!» – видихнула Моніка. «Ще коніку містера Денкер?» «Ні, спасибі!» – усміхнувся він їй. «Моя дружина любила повторювати приказку своєї матері, не варто перебирати міру з досконалим». Ледь помітна насупленість Тода стала трохи виразнішою. «Думаєте, його відправили в один із тих таборів?» – спитав дік. «Вашого друга Геслера». «Геслера», – делікатно виправив його Дюссандер, – із кам'яним виразом обличчя «Прорік». «Багатьох відправляли. Ті табори, вони ще тисячу років, будуть ганьбою німецького народу. Ось що насправді залишив нам у спадок Гітлер». «Ай, не будьте такі суворі!» Боуден підкурив люльку і видихнув задушливу хмарку чері-бленду. «Я читав, що більша частина німецького народу не мала зеленого поняття про те, що відбувалося. Нарід, що жив у районі Аушвіца, думав, що то ковбасний завод». «Фу, як жахливо!» Моніка скривила до чоловіка гримасу та годі вже про це. А тоді з усмішкою повернулася лицем до Дюссандера. «Містер Данкер, я обожнюю запах тютюну з люльки, а ви?» «Так, мадам, я теж», – кинув Дюссандер, щойно опанувавши майже непогамовну потребу чхнути. Зненацька Боуден потягнувся рукою через увесь стіл і плеснув сина по плечі. Тод аж підскочив. «Синко, а ти що весь вечір мовчиш? Тобі зле?» Тот просяєв особливою усмішкою, яка призначалася водночас батьку та дюсандеру. «Та все зі мною добре, просто я вже чув більшу частину цих історій, ти забув?» «То де?» – докірливо вигукнула Моніка. «Ти не дуже. Хлопчик просто каже правду», – заспокоїв її Дюссандер. У цьому саме і полягає перевага хлопчиків над чоловіками, яким часто доводиться від цього відмовлятися. Чи не так, пане Боуден?» Реготнувши, дік кивнув. «Чи можу я ненадовго забрати у вас Тода, щоб провів мене додому?» – спитав Дюссандер. «Хоча йому, напевно, треба уроки робити». «Тод у нас дуже здібний учень», – відповіла Моніка. Але вимовила це майже на автоматі, дивлячись на Тода дивним поглядом. Зазвичай самі ей та бій приносить. Щоправда, за останню чверті сі схопив, але обіцяв підтягти французьку, щоб у березневому табелі була краща оцінка. Правда, Тоди, дитинко?» Знову по-особливому всміхнувшись, Тод кивнув. «Не треба вам іти пішки», – сказав дік. «Я радо відвезу вас додому». «Я ходжу, щоб подихати свіжим повітрям і розім'яти м'язи», – повідомив Дюссандер. Справді, я наполягаю, хіба що тот не схоче мене проводжати. Ой, ні, я хочу пройтися, сказав тот. Його батьки аж розквітли від радості. Вони вже майже дійшли дорогу, за яким розташовувався будинок Дюссандера, коли Дюссандер нарешті порушив мовчанку. Сіялася дрібна мжичка, тож він розгорнув над ними свою парасолю. Однак артрит лежав тихо, дрімав. Чуде ти як мій артрит, що скинув головою тут. Ні тобі ні йому нема сьогодні ввечері що сказати. Що з твоїм язиком, хлопче, проковтнув смачно було? Нічого, пробурмотів тут. Вони вже повернули на вулицю, де жив Дюссандер. Я спробую вгадати, зі злостивими нотками в голосі промовив старий. Коли ти прийшов мене забирати, то боявся, що я пробовкаюся Випущу кота з мішка, як ви тут кажете Та все ж ти був рішучо налаштований на цю вечерю Бо батьки все не вгавали, а відмовки в тебе скінчилися А тепер ти спантиличений, бо все пройшло добре Це так чи не так? Яка різниця? Тут сердито стенув плечима А чого б все пройшло погано? — вимогливо спитав Дюсандер, Тебе ще й на світі не було, коли я навчився маскуватися. — Мушу віддати тобі належне. Ти добре тримаєш усе в таємниці. Цілком охоче віддаю тобі належне. Але ти бачив, яким я був сьогодні? Я їх зачарував. Зачарував. І тут зненацька тод вибухнув гнівом. — Ви не мусили цього робити. Дюсандер різко зупинився і вирячився на нього. «Не робити? Не?» Я думав, хлопче, це те, чого ти хочеш, бо вони тепер не матимуть нічого проти, якщо ти далі приходитимеш читати мені. «Ви забагато сприймаєте як належне», – палко вигукнув тот. «А може я вже дістав од вас усе, що хотів? Думаєте, мене хтось примушує ходити у вашу бруднючу хату і дивитися, як ви сьорбаєте піло, як ті старі задрипанці, що стерчать у старих залізничних депо? Отак ви думаєте?» Тот підвищив голос, і в ньому з'явилися високі, тримкі істеричні нотки. «А мене ніхто не примушує! Якщо схочу прийти, то прийду, а не схочу – не прийду!» «Тихіше нас можуть почути!» «А яка різниця?» – спитав тот. Але далі все-таки пішов. Та тепер навмисне відступив у бік, щоб вийти з-під парасольки. «Ні, тебе ніхто не примушує приходити», – сказав Дюссандер. А тоді випалив на осліп. Насправді, я запрошую тебе не приходити. Повір, хлопче, я не маю жодних упереджень проти того, щоб пити на самоті. Жоднісіньких». Тод зневажливо на нього зиркнув. «А ви тільки про це і мрієте, правда?» Дюссандер лише всміхнувся невиразно. «Ну то не розраховуйте. Вони вже були біля бетонної доріжки, що вела до будинку. Старий пониж порив у кишені в пошуках ключа від зовнішніх дверей». Артрит спалахнув тьмяно-червоним болем у суглобах пальців, а потім, зачаївшись, улігся. І Дюссандер зрозумів, чого він чекає, коли хазяїн лишиться на самоті. А отоді він вийде зі свого сховку. «От що я вам скажу», – на диво, тот чомусь захекався. «Якби вони взнали, хто ви такий, якби я їм сказав, вони б плюнули вам у пику і дали підсрачника під худий зад». А мама та взагалі могла б вам кухарського ножа до горла приставити. У неї мати була частково єврейка, вона мені розказувала. У мжичці й темряві Дюссандер уважно придивився до тода. Хлопець виклично дивився на нього знизу вгору, але шкіра в нього була бліда, під очима залягли темні кола, як у людини, що часто крутиться в ліжку від роздумів, коли інші вже бачать десятий сон. Я не сумніваюся в тому, що нічого, крім глибокої відрази, вони б до мене не відчули, сказав Дюсандер. Хоча в душі підозрював, що старший Боуден міг угамувати свою огиду і порозпитувати його про всяке різне, про що раніше питав його син. Нічого, крім відрази. Але подумай, що б відчули вони до тебе, хлопче, якби я їм розказав, що ти вже вісім місяців усе про мене знаєш і нікому нічого не сказав. Тот безмовно вирячився на нього в темряві Приходь у гості, коли забажаєш. байдужим тоном промовив Дюсандер. А не забажаєш, то сиди вдома. Добра ніч, хлопче. Залишивши Тода стояти під межичкою, він рушив доріжкою до вхідних дверей, і з трохи роззявленим ротом хлопець дивився йому вслід. Наступного ранку за сніданком Моніка сказала. «Тоде, татові дуже сподобався містер Денкер. Він сказав, що той нагадує йому твого дідуся». Жуючи грінку, тот про муромотів щось нерозбірливе. Моніка глянула на сина, їй раптом подумалося, що він погано спить. Шкіра поблідла і в навчанні непоясненним чином з'їхав. Ніколи раніше тот не приносив додому тріюк. «Тоде, ти нормально почуваєшся останнім часом?» Секунду-дві він дивився на неї так, наче не розумів, про що йдеться. А тоді на його губах розквітла промениста усмішка, зачаровуючи її, і в матері відлягло від серця. На підборіддя йому крапнуло полуничне варання. «Так», – запевнив він, – «усе кльово». «Туди, дитинко», – розчулилася вона. «Моніко, дитинко», – утон їй відповів тот, і обоє розсміялися.